із незвичайним легковаженням протяжно «Ова!». Тепер він скипів. «Ти!» – каже з притиском погрози, що таки пробилася в його голосі, ідучи втійним тілом та концентруючись в в очах. «Ти скажи ще лише одне таке слово, а зараз побачиш, хто такий дурень». «Ова!» – відповідає вона знову, і цілком близько перед ним. Він здіймає руку спалаючими очима, а вони блискавкою схиляються до його обличчя. Її очі напружилися, мов до пестощів, а уста усміхаються. «Ти, дурень!» повторює вона йому голосом. «Ти, дурень, а я знай, трукиня!» Він остовпів. Чортиця, відповідає сильним зворушенням, що раптовою хвилею найшло на нього. Чортице, будь ти і турком. А я, як зловлю тебе в свої руки, жива не вийдеш. Ти знаєш, хто я такий? Я Гриць з Горської границі, син богатиря. Ова! Відказує вона мріть його і очима, і чорними бровами, і здавалася високою стрункою привабною статтю своєї згори в долину. Гриць сплюнув. Зворушений не зважає, як коло її уст грає своволя. Ти така відважна, що не боїся нікого? Кого мені боятися? Таких, як я – ні, і таких, як ти – ні. Тож дивися. «Що таке, як я, уміють?» – він указав мовчки на свого гарного коня. «А он гляди», – каже. Він обернувся, підняв коня, момолу, собаку за передні ноги, і держав його через добру хвилину дубом. «Видиш, який я міцний?» – спитав. «Виджу. Але що б ні до того?» Мене за мої сили всі на селі знають, усі бояться, хоча я не боюся. Я тебе не питаю, відказує вона. І з тими словами взялася незвичайно гордо і певно переходити коло нього і коня. Я – богатирський син, додає він гордо, а я – туркиня. У мого батька полонини і стадо коней, сотки овець худоби рогати найбільше, а скільки іншого добра, майже співучи закінчив і свиснув. Або я тебе питаю, відповідає знову. Ти якась чорзна хто, гнівається він. У моєї матері багатство, каже вона. Полонини найкращі ось тут, на чабаниці. Коні, вівці, худоба, милин, Звою полотен вже не знаю скільки, а я, ти богатирський син у зогорській границі, я туркиня. Знаєш? Гриць знов свиснув. По лісі ходить, вижидає когось, сама не знає кого, як дурна. Додав погірливо і тут же урвав. І здибає дурню. Докінчила спокійно, Підсуваючи знов угору брови та вдивляючись йому просто простісінько в очі, він розсмівається, а деяка, перегодована турецьким розумом, сказав, така якою вже зроду вдалася, якою бачиш. Я тобі казала, об'їдь мене, чогось зачіпав. Я не для першого ліпшого. «А як я отут на місці наб'ю тебе?» – спитав він, і заглянув у її біле пригарне лице вигрибущим поглядом. «Мене ніхто в житті ще не бив», – відповідає нараз сумно. «Ти був би перший, але заразом і останній, що таке вчинив би. Чи хочеш спробувати? Бий! Будеш мати після чим хвалитися?» якось перше конем. Гриць ніби не чує її посліднього слова, підкручує вуз і дивиться боком на неї. І вона дивиться на нього, але цілком спокійно, цілком без зворушення.